3. A forgalom katasztrofális volt. Vasárnap este lévén az emberek özönlöttek vissza Londonba a vidéki hétvégéről. Ráadásul át kellett jutnom a Pikadilin, ami a legjobb időszakban is felér egy rémálommal. Útszűkület, útépítés, torlódás, balesetek, dugók beleütköztem minden elképzelhető akadályba. A testőreimmel újra és újra megálltunk, és csak ültünk a kocsiban. Öt percig, tízig. Nyögve, izzadva, gondolatban kiabálva a mozdulatlan autók tömegére. Gyerünk, gyerünk! Végül már nem lehetett megúszni, írt a megyesemest. Kicsit késésben vagyok, bocsánat. Ő már ott volt. Bocsánatot kértem. Szörnyű a forgalom. A válasza. Rendben. Mondtam magamnak, lehet, hogy elmegy. Mondtam a testőreimnek, el fog menni. Ahogy közeledtünk az étterem felé, újra esemest küldtem. Mozgásban vagyunk, de még mindig lassan. Nem tudnál csak úgy kiszállni? Hogyan magyarázzam meg? Nem, nem tudnék. Nem futhattam végig London utcáin. Olyan lenne, mintha egy láma szabadulna ki. Feltűnést keltenék, rémálom volna a biztonságiaknak, nem is beszélve a sajtó figyelméről. Ha kiszúrnának, amint a Soho House felé tartok, akkor annyi lenne a magánéletünknek, akármilyen rövid ideig élvezhettük is. Ráadásul három testőr is velem volt. Nem kérhettem meg őket, hogy most hirtelen induljanak el egy futóversenyen. Csak hogy SMS-ben mindezt nem tudtam megírni. Úgyhogy egyszerűen nem válaszoltam. Ami biztosan bosszantotta őt. Végre megérkeztem. Vörös arccal, izzadtan, izzattan, félórás késéssel rontottam be az étterembe, a csendes helyiségbe, ahol egy alacsony kanapén, egy alacsony dohányzó előtt ülve találtam őt. Felnézett rám és mosolygott. Nem győztem bocsánatot kérni. Nem sokan lehetnek, akik megváratták már őt. Letelepettem a kanapéra, és még egyszer bocsánatot kértem. Azt mondta megbocsát. Sört ivott, valamilyen ipát. Én egy peronit kértem, nem akartam sört inni, de ez legalább könnyűnek tűnt. Csend. A gondolatainkba merültünk. Fekete pulóvert, farmert és magas sarkút viselt. Nem értek a ruhákhoz, de azt tudtam, hogy elegáns és azt is tudtam, hogy bármit elegánsá tud varázsolni, még a hálózsákot is. A legfontosabb dolog, amit észrevettem, az az internet és a valóság közötti szakadék. Annyi képet láttam róla divatfotózásokról és tévészsorozatokból, minden csillogott és fény lett, de most itt volt ő, élőben, sallangok és filterek nélkül, és még gyönyörűbb volt. Megütött a szépsége, mint egy szívroham. Próbáltam feldolgozni a helyzetet, küzdöttem, hogy megértsem, mi történik a keringési és idegrendszeremmel, amitől az agyam képtelen több adatot feldolgozni. A beszélgetés, a kedves szavak, a Queen's English kiejtés mindegyetlen kihívással álltak össze. Kitöltötte az űrt. Londonról beszélt. Állandóan itt van, azt mondta. Néha hetekre a Soho hagyja a csomagjait, kérdés nélkül tárolják. Az ottani emberek olyanok, mint a családtagok lennének. Azt gondoltam, állandóan Londonba vagy, hogyhogy még sosem láttalak. Függetlenül attól, hogy kilencmillió ember él Londonban, és hogy ritkán hagyom el a házat, úgy éreztem, tudnom kellett volna arról, hogy ő itt van. Valakinek értesítenie kellett volna erről. Miért jársz ide ilyen gyakran? A barátaim miatt, a munkáim miatt. Ó, munkák? A színészet a fő foglalkozása, mondta, az, amiről ismerik, de többféle foglalkozást is űz. Cikkeket ír életmódról, utazásokról, cégszóvívő, vállalkozó, aktivista, modell. Bejárta az egész világot, élt különböző országokban, dolgozott az amerikai nagykövetségen Argentínában, az önéletrajza szédítő volt. Ez mind része a tervnek. Mondta. Terv? Segíteni az embereken. Jót tenni. Szabadnak lenni. A pincérnő újra megjelent, bemutatkozott. Misa. Kelet-európai akcentus, félénk mosoly, sok tetoválás. Kérdeztük ezekről. Misa örömmel magyarázott. Szükségünk volt egy kis szünetre, pillanatnyi szusszanásra, és azt hiszem, ő tudta és elfogadta, hogy most ezt a funkciót tölti be. Kedveltem érte. Mi a magunkra hagyott minket, és valóban beindult a beszélgetés. A kezdeti feszélyezettség megszűnt, az esemes üzeneteink melegsége visszatért. Mindketten voltunk már olyan első randevún, amin nem volt miről beszélni, most viszont mindketten azt a különleges izgalmat éreztük, amikor túl sok mindenről kellene beszélni, de nincs elég idő arra, hogy elmondjuk mindazt, amit el kell mondanunk. De ha már az időnél tartunk, amiénk letelt, előzködött. Sajnálom, de mennem kell. Menned? Ilyen hamar? Vacsorát terveztem. Ha nem késtem volna el, több időnk maradt volna. Átkoztam magam, miközben felálltam. Kurta ölelés búcsúzóul. Mondtam, hogy majd én állom a cehet. Ő pedig azt mondta, hogy ebben az esetben ő állja a köszönetként Violetnek szánt virágok számláját. – Bazsa rózsát kap – mondta. – Nevettem. – Rendben, viszlát. – Viszlát. – Puff, és azzal eltűnt. Hamupipőke hozzáképest a hosszú búcsúk királynője.